Я виявив, що він вже кілька років страждає від такої форми серцевого захворювання, як стенокардія. Тому він дійсно мав право на ті таблетки. Тим не менш, я був переконаний, що хтось помилково відкрив спочатку повну коробку, але потім вже іншу і нафарширував у цукерку стільки маленьких таблеток тринітрину, Скільки лише міг? Шоколадні цукерки були чималого розміру. У них могло поміститися від 20 до 30 таблеток. Я був впевнений, що хтось провів таку операцію. Але хто? У будинку знаходилося двоє гостей. У Джона Філсона була можливість. Сент-Алар мав мотив. Пам'ятаєте, він був фанатиком, і немає більшого фанатика, ніж релігійний фанатик? Чи міг він якимось чином дістатися до Тринітрина Джона Вілсона? Мені прийшла в голову ще одна маленька ідея. Ах, ти посміхаєшся моїм маленьким ідеям. Чому у Вілсона закінчився Тринітрин? Напевно ж, він привіз достатні запаси з Англії. Я ще раз зателефонував до будинку на авеню Луїзи. Вілсона не було, але я побачив дівчину, яка прибирала його кімнату – Феліс. Я тут же запитав у неї, чи правда, що у містера Вілсона нещодавно зникла пляшечка з його умивальника. Дівчина відповіла з роздратуванням. Так, це мало місце. Її Феліс саме і звинувачували у цьому. Англійський джентльмен, очевидно, подумав, що вона її подсупила, але не хотів цього говорити. Тоді ж як вона ніколи навіть не торкалася її. Безсумнівно, це була Жанет, яка завжди вешталася там, де їй нема чого робити. Я зупинив потік її слів і пішов. Тепер я знав усе, що хотів знати. Мені треба було довести свою правоту. Я відчував, що це буде нелегко. Я можу бути впевнений, що Сент-Алар витяг пляшечку тринітрину з умивальника Джона Вілсона. Але, щоб переконати інших, мені доведеться надати докази. Але ж де їх взяти? Та нічого. Я знав, справа просувається. Ви пам'ятаєте складності у справі Стайлза Гастінгса? Знову ж таки, я знав, але мені знадобилося багато часу, аби знайти останню ланку, яка замкнула мій ланцюг доказів проти вбивці. Треба було поговорити з мадмозель Менар. Вона відразу прийшла. Я спитав у неї адресу пана де Сент-Алара. Її обличчя скривилося. «Навіщо вам це, мсьє?» «Мадемуазель, це необхідно». Здавалося, вона коливалася та виглядала стурбованою. «Він нічого вам не скаже. Це людина, чиї думки не в цьому світі. Він майже не помічає, що відбувається навколо нього». «Можливо, мадемуазель». Проте він був давнім другом всє Дерулара. Він може мені дещо розповісти. Дещо з минулого. Старі образи, старі любовні пригоди. Дівчина почервоніла і прикусила губу. Як завгодно, але, але тепер я впевнена, що помилилася. Було добре з вашого боку, що ви погодилися на моє прохання, але я була... Засмучена, збентежена. Тепер я бачу, що немає ніякої таємниці, яку потрібно розгадати. Залиште це, я вас прошу, мсьє. Я уважно подивився на неї. Мадемуазель, сказав я, собаці іноді непросто натрапити на слід. Але як тільки він його знайде, ніщо на землі не змусить його відступитися. Це якщо він хороший пес. А я, бедмазель, Еркюль Поаро, дуже хороший пес. Без жодного слова вона відвернулася. Через кілька хвилин вона повернулася з адресою, написаною на аркуші паперу. Я пішов з дому. Франсуа чекав мене на дворі. Він подивився на мене стурбовано. Є новини, всі. Поки що жодних, друже. Ах, бідний Мсє Дерулар, зітхнув він. Він думав і про мене. Мені байдуже до священників. У домі я не потякав про це. Але жінки всі такі побожні. Це, мабуть, добре. Мадам етрапіоз. Мадам дуже благочистива. І мадемуазель Вержині осі і мадмазель Віржені також. Мадмазель Віржені? Чи була вона треп'юз, Згадуючи заплакане емоційне лице, яке я бачив у той перший день. Я здивувався. Отримавши адресу пана де Сент-Алара, я не гаяв часу і опинився по сусідству з його замком в Арденах. Але минуло ще кілька днів, перш ніж я зміг проникнути до його оселі. Як я це зробив, Монамі? Вдавши в себе сантехніка. І я влаштував невеликий витік газу у його спальні. Я пішов за інструментами і підгадав так, аби опинитися в кімнаті на самоті. Почавши обшук, я діяв на Треба було знайти доказ. Але шансів, що він відважився зберігати його, було обмаль. Проте, коли я знайшов маленьку замкнену шавку над умивальником, я не міг стояти перед спокусою подивитися, що в ній. Відчинити замок було досить просто. Дверцята розчахнулися. Там було повно старих пляшок – Тримтячою рукою я брав їх по одній. Раптом я скрикнув. Уявіть собі, друже, я тримав у руці маленький флакон з ярликом англійської аптеки. На ньому були написи. «Таблетки тринітрину приймати по одній. Містер Джон Вілсон». Я стримав свої емоції, закрив шапку, Сунув пляшку до кишені і продовжив усувати витік газу. Слід було залишатися методичним. Потім я покинув замок і якомога швидше сів на поїзд до своєї країни. Прибув до Брюсселя вже пізно ввечері. Вранці, коли я писав звіт для префекта, мені принесли записку. Це було повідомлення від старої мадам Дерулар, і вона хотіла бачити мене без зволікання у будинку на авеню Луїзи. Франсуа відчинив мені двері. «Мадам баронеса чекає на вас». Він провів мене до її кімнат. Вона сиділа у великому кріселі. Мадемуазель Вержені – не було і сліду. — Мсьє погаро, сказала стара леді, — я щойно дізналася, що ви не той, за кого себе видаєте. Ви офіцер поліції. — Це так, мадам. Ви прийшли сюди з'ясувати обставини смерті мого сина. Я підтвердив. — Так, мадам. Я була б рада, якби ви розповіли мені якого прогресу. Ви досягли. Я вагався. Спершу я волів би дізнатися, від кого ви про все це дізналися, мадам. Від того, хто вже не належить цьому світу. Ці слова та меланхолійна мріливість, з якими вона їх вимовляла, змусили моє серце охолонути. Я втратив мову. Тому, Мусіє, я б дуже просила вас Розповісти мені, якого саме прогресу ви досягли у своєму розслідуванні. Мадам, моє розслідування закінчено. Мій син був убитий свідомо. Ви знаєте, ким? Так, мадам. Тоді хто? Мсьє Десен-Алар. Ви помиляєтесь. Мсьє Десен-Алар не здатний на такий злочин. У мене є докази. Я ще раз прошу вас розповісти мені все. Цього разу я послухався, переповівши кожен крок, який привів мене до відкриття істини. Вона уважно слухала. Наприкінці вона кивнула головою. Так. Так, все так, як ви кажете, все, окрім одного. Не пан Десен Алар вбив мого сина це була я його мати я витріщився на неї вона продовжувала ніжно кивати головою добре що я послала за вами це проเวдіння Господнє проเวдіння вержині розповіла мені перед від'їздом в монастир послухайте пане Пуаро, мій син був злою людиною він переслідував церкву, він загруз у смертних гріхах і тягнув за собою інші душі. Але було дещо гірше. Одного ранку, виходячи зі своєї кімнати у цьому будинку, я побачила, що моя невістка стоїть вверху перед східцями. Вона читала якогось листа. Я бачила, як мій син... Підкрався до неї ззаду один миттєвий поштовх, і вона впала, вдарившись головою об марморові сходи. Коли її забрали, вона була мертвою. Мій син був убивцею, і тільки я, його мати, знала це. Намить вона заплющила очі. Ви не можете уявити, мсьє, моєї агонії. Мого відчаю, що мені було робити, донести на нього поліцію, я не могла змусити себе це зробити. Це був мій обов'язок, але моя плоть була слабка. Крім того, чи повірять вони мені, у мене який час слабша зір, могли б сказати, що я помилилася. Я мовчала, але совість не давала мені спокою. Зберігаючи мовчання, я теж ставала вбивцею. Мій син успадкував гроші дружини. Він розквітав неначе зелений лавр. Ось-ось у нього мав бути портфель міністра. Його гоніння на церкву подвоїлися. І була віржені. Бідна дитина, красива, від природи побожна. Вона була зачарована ним. Він мав дивну і жахливу владу над жінками. Я бачила, що це наближається. Я була без сила запобігти цьому. Він не мав наміру одружуватися з нею. Настав час, коли вона була готова віддати йому все. Тоді я цілком ясно побачила, що мені треба робити». Він був моїм сином. Я дала йому життя. Я відповідала за нього. Було фізичне вбивство однієї жінки, і він мав намір духовно вбити іншу. Він убив тіло однієї жінки. Тепер він вб'є душу іншої. Я пішла до кімнати містера Вілсона і взяла пляшечку з таблетками. Якось він, сміючись, сказав, що цього достатньо, щоб убити людину. Я зайшла у кабінет і відкрила велику коробку цукерок, яка завжди стояла на столі. Я помилково відкрила нову коробку. Інша теж була на столі. І в ній залишалася лише одна шоколадна цукерка. Це все спростило. Ніхто в домі не їв шоколаду, окрім мого сина та віржині, Я б могла затримати дівчину при собі тієї ночі. Все пройшло, як я і планувала. Вона замовкла, заплющивши очі на одну хвилину, а потім знов відкрила їх. Мсьє Пуаро, я у ваших руках. Кажуть, що мені лишилося жити не так багато днів. Я готова відповісти за свої дії перед Богом. Чи маю я відповідати за це і на цьому світі? Я вагався. Але порожня пляшечка, мадам, сказав я, щоб виграти час. Як вона потрапила у володіння пана Десен-Алара? Коли він прийшов попрощатися зі мною, мсьє, я сунула її до його кишені. Я не знала, як цього позбутися. Я настільки немічна, що не можу багато пересуватися без допомоги. І знайдення порожньої пляшечки у моїх кімнатах могло викликати підозру. Ви розумієте, мсьє, вона піднялася на весь зріст. Я не мала наміру... Перевести підозру на мсье десент Алара. Я ніколи не думала про таке. Я гадала, що його камердинер знайде порожню пляшечку і без сумніву викине її. Я схилив голову. Розумію, мадам, сказав я. Ваше рішення мсьє. Її голос був твердим і непохитним. Голова піднята як ніколи високо. Я підвівся на ноги. «Мадам, – сказав я, – маю честь побажати вам доброго дня. Я провів своє розслідування і зазнав невдачі. Справу закрито». Він замовк на мить, а потім тихо сказав. Вона померла вже через тиждень. Мадемуазель Віржині пройшла через послушництво і належним чином стала монахиною. Ось така друже історія. Мушу визнати, що я не можу занести її в реєстр моїх шедеврів. Але навряд чи це було невдачею, заперечив я. Що ви могли вчинити за цих обставин? Ах, сакремо на мій, вигукнув Пуаро, раптом оживившись. Невже ви не бачите? Я 36 разів був ідіотом. Мої сірі клітини, вони взагалі не функціонували. Ключ весь час був у мене в руках. Який ключ? Коробка шоколадних цукерок. Ви не бачите? Чи зробив би хтось, хто має очі таку помилку? Я знав, що у мадам Дерулар Катаракта краплі з атропіном підказали мені це. У домогосподарстві була лише одна людина, у якої був такий зір, що вона не могла зрозуміти, яку кришку замінити. Саме коробка шоколаду навела мене на слід, і все ж таки до кінця Ян розумів її справжнього значення. А ще психологія, якби пан Десен-Алар був злочинцем. Він ніколи б не зберігав ту пляшечку. Знайти її було доказом його невинуватості. Я вже дізнався від мадмазель Віржені, що він забудькуватий. Загалом це була жалюгідна справа. Ось у чому суть. Тільки вам я розповів цю історію. Розумієте, я в цьому погано розбираюся. Стара леді вчиняє злочин таким простим і розумним способом, що я, Еркюль Пуаро, виглядаючи тісіньким ідіотом. В Себресті, про це не варто думати, забудьте це. Або ні, пам'ятайте, і якщо ви коли-небудь побачите, що я аж надто пихатий, ну, це, мало ймовірно, але може бути, я приховав усмішку. «Еб'єн, друже, ви скажете мені, коробка шоколадних цукерок». «Згода?» «Згода». «Зрештою, – сказав Пуаро задумливо, – це був досвід. Я, хто має на даний момент безсумнівно найкращий мозок у Європі, можу дозволити собі бути великодушним Коробка шоколадних цукерок. Тихенько пробурмотів я. «Що, Мономі?» Я подивився на невинне обличчя Пуаро, коли він запитально нахилився вперед, і моє серце закалатало. Я часто страждав від нього, але я теж, хоча й не мав найкращого розуму в Європі, міг дозволити собі бути великодушним. «Нічого!» Збрехав я, і запалив ще одну люльку, посміхаючись сам собі. Агата Крісті. Коробка шоколадних цукерок.